Кожен із варіантів мав свої недоліки. У першого це було те, що нападник міг і не потрапити до безручка, а витискати інформацію з іншої бригади було б складно навіть для Славка. У другого – те, що я міг довести непритомного бранця тільки до першого даїшника, котрий зупинить машину.